jambo hili pia aliweke katika vipaumbele vyake kwa sababu kama anazungumza matatizo ya wananchi kero za wananchi hili naro ni, ni ni kero kwa sababu kama tunaona kwa mfano hali ya usalama sio nzuri eh hii ni kero tayari na ninafikiri anapozungumza habari za uhujumu uchumi hizi ni kero tayari sasa kama haya mambo hayakutengenezewa sheria nzuri na sheria ambayo imejikita au inachimbuka katika katiba ya uh, sheria mama ambayo ni katiba to pia na nisinge furahi kuona anafail kwamba baada ya miaka yake kumi, na mambo yanaishia yule aliyokuwa anaandisha yote inafikiri huu wakati wa kumshawishi aone kabisa baba kama hakunifikiria kama hilo ni muhimu basi alione ni muhimu kabisa